Bueno, ba, telefonaren bestaldean Ramon Ubiria dugu, bera ba, esaten genuen eremu horretan, eh, Santiago inguruan, baratza du kaixo Ramon? Kaixo, kaixo. Bueno, eta azkenean e, telefonozari ginela elkarrizketa horretekan esaten izun, es? E, ba, jende askok ezagutzen dugu, zonalde guzti hori, ba, entzuna dugu, proiektu bat dagoela eta bar, baina e, azkenean ez dugu gehiegi ezagutzen zenolako egoera dagon bertan. Lehendabizi dena den, e, baten batek ezbadu ezagutzen e, zen selekutase itzi ari garen, e, eskatuko nizuke, zuke ba, deskribapen txiki bat egitea, nun kokatzen ari dugu ari ditugu baratza hauek. Bai, gu gaude osik bitibilen. Hau da eh Dumbo auzoan variantearen beste aldeetan, beste aldean eta sarre daukagu ba Santiagoko zubitikan eh ambulatorio berri daino. E eh, bidegorritikal Eta horri ikusten den eremu guzti hori ba, ta, e, guk, Baratza daukagun lekua Bai, azkenian bide dijoan dihoan jendia Do errepidetik e, ok okresuan dago hori da, ikusten da e, Zenbat baratza daude gutxi gora bera Do zenbat jendibiltzen da bertan baratza lan zen? Ba gutxi gora bera oraino arte e, Guginen egun e, lagun inguru.: Berezko puru nahiko majoa Nahiko ahondia bai Mm -hmm. izango da eh irunen ba, gelditzen diren leku bakarretakoa inbeste baratza daudela. Bai, nikuste da undiena dela. Mm Hori -hmm. da. Bueno, kontua da e, leku horretan hitz eingo duguneu başu pizka bat. Aber, nondik kan datorsten e, baratza guzti hauek? Adibidez, zure kasuan nola nola sizinen hor e, baratza jartzen eta Bueno, e, Baratza, eh gertatzeko ba nik esmen jarri, nire nire aitak errentantze zeukan, errenta bat ordaintzen zuen eta 30 urtez han egonda, eh batzuk baziren baterrenoaren jabeak zirenak eta bueno, duela 10 urte eh egitzen izan du dena expropiatu. Mm -hmm. Eh, Kanalde Aguas hori egiteko asmorekin expropiatu egin zuten eta, bueno, denak badakigu kanal hori ba, bertan bera geratu zen beste proiektu bat izan duzela mm -hmm. eta orduan kontua izan zen e, zuek jarraitu zen dutela ba, baratza lantzen. bertan ba, inolako eragozpenik etziguteen jarri, bueno, nire aitaren kasuan ni horrein dikanezen goen, duela amarrurte eta jendeak ba, lurra aprobetsatuz, ba, jarraitu du mm -hmm. eta... e, baina de, dena dela e, dena jakinaren gainean goden, ba, hor noizbait, zerbait egingo egingo zela. Hori, dira? eta zerbait hori, orain dela hilabete batzuk, edurte batzuk e, iritsi zen, proiektua, bueno, udaletxak proiektu bat aurkeztu zuenean?:, ean. Bueno, e, gauzak onela dira. E, Azaro erdi aldean, e, nekordetzen naiz, eta ni bezala beste lagun asko, horrela enteratu ziren joan ginen, e, baratzera, eta han ikusi genituen ba, sarregatan kartel batzuk. Esa, esanez, 2 mila eta marra bukatzen zenean e, dena bertan berra utzi behar genuela. Hmm. E, gure gauza kartu eta beste legu batetara joan bergenuela. Orduan, zer gertatu zen e, bueno, ba, lagun asko gala eta bueno, e, zer egin batzuten jakingabe ba, erabaki genuen e, bilera batean ba, e, urbanismoko zinegotziarekin bildu Eta galdetu, haber zer egin behar zuten. Mm -hmm. Zergatikan, ba, inbeste presa, e, ba, aldikan alde egiteko. Eta zer e, izan zenuten bilera hori? Bueno, ba, aziera batean, zantziguten, ba, bueno... Garo, e, e, lurredemu hori udaletxearen ara, ezta? eta bad irudi, ba gu aprobetxatzen ari garela e, leku hori eta gainontzeko herritarrek ba egiten dute ba, e, e, ezin dute disfrutat u e, eremu horretan. Mm -hmm. Orduan eh udaletxearen eh hori zen egin barzukutela da, nola herritar e, guztiena den, ba eh hori ba herritarrei irekitzea. Eh? Eta irekitzen prozesu horretan aurra ikusten zuten e, parke bat egitea. Mm -hmm. Ez daki uzer motatako parkea ez dugu proiekktorik gusita ez ezer., bueno, hori izan du zen lehengo bilera egin genuen e, genuenean esan zigena hor parke bat joango zela, herritarren ba, disfruterako eta rollo guzti hori? Bye. Begira e, gu baddakigu e, lur hori bueno, guk zaindu dugu orain arte, ez da gurea eta udaletxeak esaten badigu. Ba, bueno, trasteak hartu eta legin eza zute, beste nonbaite, hemen ba, zerbait serioa edo parke bat edo zerbait egin behar dugulako. Horren aurrean guk ezin dugu zerekin. Baina zer gertatzen da bigarren bilera egin genuenean. E, ja e, alde egiteko epea e, bon, gertu zegoen eta guk esperantza sekulan ez, ez du galdu, ezta. da? Parkearen histori hori ba, komplikatu xamarra da eta horret, hori aurrera eramateko dilutza hundia, behar da? Eta guk ez genekien e, udaletxe aprez egoen ba, dilutza guzti hori ba, inbertitzeko hor. Zen izan duzen gure, gure sorpresa ba, bigarren bilera egin genuenean Sinnegoziak e, esanzigun ba, e, gauza zegoen bezala, e, ba, alde egin barhar genuela. Eta gainera gaur egun ez dute esaten parke bat egin barhar duteik. Haiek gaukaten asmo bakarra da, e, lur horri ba, txabolaz garbitu eta dagoen bezala utzi, Orduan gaur egun horrez dago parke bat egiteko inolako asmorik asmo bakarra da, ba, gauden ba, ehun lagun inguru horiek, ba, pede afizioa gabe utzi, eta, eta nola bait, hmm. ba, erritarrei, e, ere muori nola bait zabaldu. Eta Zabalduz, zue, bai. zuek e, guzti honen aurrean nola bait zarete? Bueno, antolatu. Ego egin dugune zandu da, Eh, claro, es que parque harè le historia hori etxegoen batere, batere argi eta garbi. Eta, bueno, es ater dizun dola, gaur egun ez dagoen inolako asmorik hor parke bat egitoko. Orduan, horren aurrean guk ikusten genuen, ba, e, beste leku askotan gertatu zen bezala ba, e, ba, jendeak alde egin duenean, ba, abandonatu egin dela. Ordun, e, guzti hori ez gertatzeko, ba, guk, e, Ode, ba, asko hitz egin ondoren eta, ba, pentsatu genuen or, parke bat baino zerbait gehiago egin zitekeela. ta nahi da lur horri herritarrei ireki. Horun bat gure proposamela zen eta gainera e, firma batzuk signatura batzu jaso ditugu, eta proposamela zen ba, bueno, parke bat egin nahi baldin bat zuten, ero bideska batzu jendeak paseatu izateko ba, bueno, sondo zegoela. Baina, gutxienez, errespetatzeko edo lursail bat ba erreserbatzeko, ba, irunen, ba, baratz bat nahi dutenen, nahi dutenentzako. Hmm. Eta, bueno, eh, gure proposamena hori zen, ezta? Eh, desagertzen ari dira, ziztu bizian, eta afizio hori daukagunontzako, ba, lekurite za gelditzen. Orduan, Park Areni deia elobidezka batzuk egitea, ba oso ondo iruditzen zaigu, edo jendeak guzti hartzeko leku aproposa, baina hor ez 두고 gastu behar 100.000 metro karratu daudelak. Orduan, horrein daiteke parke bat gainera eh Apollo aterkia horre de egin daiteke, ba anfibio guztioientzako, ba e, e, babestutako eremu bat sortu. Mm -hmm. Eta horretaz gain Ba, e, bueno, e, luzail bat utzi banatzak ba egiteko orduan mila metro karratuetan gauza asko egin daitezke eta guk zeinadura e, bueno, ba, e, jaso ditugu e, horren alde. Eh? Gainera ezen izango zerbaitain hain e, arraro da astromikoa, ez en beste herri batzuutan e, Euskal Erkidegoan bertan bagazte izen adibide dugu, horrelako sistema bat e, badagoela, nuen baratza bai komunitarioak egiten diren, ez? Bai jauna. <coughs> e, eta guk, esatzen genuena, e, a ber, lehenago edo beranduago, egu e, daletxeak erronka horri aurre egin behar dio. Hor duk, guk, esatzen genuena da, a ber, e, ba, lurregoki bat e, utzi nahi baldin badu udaletxeak ba, utzi dezagula, Eh, osinbire bileko lurreremu hori. Eta? Mm -hmm. Baina, eh, udaletxeak esaten du, bueno, gure proposamena asko gustatzu zitzaien, baina esaten dute aztertu egingo dutela. Eta agian, egunen batean, baratzeekologikoen historia hori, ba, agian aurrera eramango da, baina nordaki non. Eta mm -hmm. guk esan, esaten geroen, ba, ba, jodar, ba horri ba Gainera batez ere esaten duzunean proiektu zehatz bat e, ez dago lekurako, ez? Baez. Hor eh udalechak aurrekusita daukan gauza bakarra da, e, ba, aurren kontu bat ere eremu guzti hori garbitzeko. Besterik ez dago. Mm -hmm. Eta baldin badago, guri bentsat ez digute jakinarazi. Gainera esaten zenuen epe bat jarri dizuetela bertatik ateratzeko?: Bai, lehenengoan lehenengo bilera egina aurretik, esan zegoten bueno, e, e, Iazko urtea bukatu a horretik alde egin behar genuela. eta jakina neguan ere baratzean ba, gauza jakinak izaten dira. Orduan meseeddez eskatu genien bete ba, hori pixkababal lattzeko eta santziguten, e, ba, eh hotsaila bukaera arte utziko zigutela anegoten, eh? Neguko, bueno, ba barazkia jasotzeko eta eta horrelako baitzak hmm. horrekin. Eta horia, osa, pasada ta ja bukaera bai. printzipioz gertu dago. Bai, oso gertu dago, oso gertu dago. Noiz jarri dizuete epea? E, Otsaila bukara dako bai, bai. e, bueno, Ikusiko dugu, guke mendikan saiatuko gera horren jarraipena egiten e, Igual pixkat amaitzeko eta gaiari pixkat buelta emanez edo e, Zer suposatzen du baratza izatea bai zuentzat edo zuretzat pertsonalki? Begira, e, niretzako, ba, begira, egun ba, lagun horien artean segurazkin izango naiz gazteena Ordu, nire lana daukat eta, bueno, bidaltzen banaute, ba, agian eguren batean, beste lekuren bat aurkituko dut, eta nire afizioarekin jarraitziko aukerezako dut. Baina, kontutan hartu bar da, hor dagoen jende gehiena, gutxienet jubilatuta dagoela. <hum> eh? Eta irurogeita urtetik angorako ba, gizonei esatea, ba, beren afizioa bertan bera utzi behar dutela, Lideraldetik, bueno, ba gogor shamarreingo zai, ba nire ofiziala baina batez ere gogorri izango da beste lagun guzti horientzako. Mm -hmm. Eh, niretzako, bueno, ba, bueno, ni denbora daukaz beste leku bat aurkitzeko, baina beste jubilatu hauentzako beren ilusio bakarra bizitza honetan, ba, edo bakarrenetakoa hori da, bat bat izatea. Eta ora indikan laneko moduan daude zenbait bat baino gehiago mm -hmm. Eta hori beren afizioa gabe eratzen baina ezkera azken finbaten ez da afizio bat eh, Azken batean da ba, ez dakit motibatuta egoteko gauza bat eta. Gainera gaur egun nik esango nuke ez dela guztiz horren aldeko apostoa egiten Baina pixka bat bai, komentatzen da, pues, baratze ekologikoak, e, bertako produktua kontsumitzea, azken zuek horren e, alde egiten nari duzute goitik bera. Bai, eta niri baratzeak entzen badi ate, bai, ingo duena izago da, gauzak, bai, e, supermerkatu batetik anartu. E? Eta orduan jango ditugu Almeriako edo Marrokozeko, E, tomateak edo dena delakoa eta usinbiriileko tomate famatua bagere geldituko da ba zerezean edo aztuta eta bereile nahi baldin badute ba, kanpoko gauzak erostea ba, azken finbatean hori egingo dugu. Eta gu geok e, koiztutako produktuak ba, izango da ba ilusio batberik ez Ramon ba ez dakit zerbait gehiago nahi duzu esan. Eh, ez ikusten naiko askoz gehiago ezin da, ezin da esan, eh? Gauza bueno, gutxi gora bera onela joan dira eta udaletxeak bere erabakia hartu du eta guk udaletxearen nahiaren kontra ezin dugu ez erekin. Hmm. Beraz, ba... Agia honore indikana aprobetsatu egingo dugu lurrori, eh? Bai, bueno, igual auskalo, eh? E, hori espero dugu hemenik ambientala eta proiektu bat te, egon arte, aprovechtatu go alizatia eta ez gelditza lur hori hor ba, galduta edo. Guk orain hortikan alde egiten badugu, eh, irundarrek ikusiko dute abuztu aldean edo iraialdean pasa daite zela eta, eta ikus dezatela nola dagoen. Mai. Ikus dezatela nola dagoen eta pentsatu dezatela, aber nola nahiago duten eh barat batzuekin edo dena zikinkeriak, hmm. eh, larreak eta e, eta hasi eta belarrajana ikustea. Zerkin finbatean hori izango da gertatuko dena. Batez hmm. bueno, elabaki dezatela hirudarrek ba, edo ikurt dezatela beintzat zer egin den. Hmm. Ados Ramon, baitzo ekin gelitzen gera, eta espero dugu ba, jarraitualko duzutela baintza TP batez e, bertan lanian. Mil esker gurekin egoten ja, eta... da, eta jarraitzen badugu dugu ilegalen moduan jarraitu beharko dugu. Bai, hori da ere bai baipega, baina bueno. Agian dudaltzen etorriko zaigu aurrian bere altzera. Bueno, hemen izango gaituzu ebaintzat horrelako e, gertatzen ba, badira, baintzat salatzeko, Eh, hemen duzute ba, bat eta etaguin batzuk eh e, nahi dizutenako. Ba, mila esker, mila esker, azken tren batean ikusi dugu, bueno ba, estela, ga, e, bueno, ba jendea interesatu egin dela. Hmm. E? Eta bueno, ikesaten dut ala, dalechea kezin du nai duen guzti, guzti guztia egin, herritarri konsultatu gabe. Eh? Kuk 800-900 sinadura jaso ditugu, eta urbanismoko zinegotziak horren aurrean, bueno, barrez, zigu egir, dena oso e, rollo nean joan delako. Baina gutxi gora bera, eginduenezan du da, barre egin. Ba, Be, ber, ber, Berdintzaiez, berdin hortzi, gala, esken finbatean, guk zinadura jaso ditugu, gure gure inguruan ez Aki nahi nuke, zenbat idun darrek, eh, nahi oluketen, hor, eh, baratza, baratza ekologikoa, goe, gaur egun tendentzia hori da, edo ez dela, ba, zankarik eta ez bururik ez duen parke bat. Ramon, mami, esker, eta Oi. beste bat arte. Bale, hurren arte. Aio bai. Aio. aio.